Hjärtligt välkomna till en timmes sändning med Sverigedemokraterna Radio SD Din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio Idag lördagen den 17 april är det Staffan Arnberg som sänder Och eh, idag har vi en gäst med oss som heter Lennart Struve Välkommen Lennart Tackar Och den här direktsändningen sänds även i repris imorgon söndag klockan nio Då har vi den 18 april och det finns chans även för en andra repris följande torsdag klockan 20.30. Det går även att få in Radio SD direkt via nätet på www.naradio.se eller på vår egen nätadress på www.radiosd.se där alla radioprogram finns arkiverade cirka 4-5 år bakåt i tiden. Vi har en hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se och ett partiorgan www. Radio-SD.se. Beställ gärna info paket genom vår hemsida då eller ringa till kansliet som lyder 0850-00050. Detta kan göras dygnet runt och är bemannat vardagar mellan klockan 10 och 17 och sprid gärna ut till alla vänner och bekanta.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 det leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Ja, kära lyssnare, ni hörde att vi har en gäst med oss idag här, Lennart Struve. Lennart och jag ställer upp då som kandidater för Österåkers kommun ska vi passa på att informera lyssnarna om här. Och Struve har nu här ett intressant ämne att ta upp här så att vändningen börjar sätta igång, Lennart. <här> Tack så mycket och hej, lyssnare! jag ska börja med en sak som har drivit mig till vansinne och ursinne genom många många års tid, och jag undrar om det var fel på mig, eller jag fel analyserat det hela nämligen att media eh, om det är svensk kriminell så är det ut med bilder och telefoner jag på att säga, och vem denna personen är med namn och alltihopa men när, när det inte står någonting, till exempel 39-åringen, iklädd blå byxor eller som det här sista fallet den här stackars mörka som blev ihjälslagen då kallade Aftonbladet förövaren för Lillebror Nå, om man nu tittar på vad som egentligen har hänt så igår så var det en fantastisk händelse måste jag säga Expressens chefredaktör Thomas Mattsson han hade chatt med läsarna beträffande kriminaljournalistik Thomas Mattsson berättade för läsarna bland annat att de väljer att inte publicera etnisk härkonst på gärningspel på grund av de pressetiska reglerna. Och då kan man ju fråga sig, jag ska fråga dig Staffan, du som är inne på det är inte svenskar också, har inte svenskar också en etnisk bakgrund? Ja, vi anser ju det i högsta grad vi Sverigedemokrater men enligt riksdagsproposition 97-98-16 så finns ju varken svensk etnicitet eller att vi har en egen eh, historia och egen kultur finns inte. Och, och på så mm. vis så är vi det enda folkslaget som inte skyddas mot rasistiskt våld. Det kan vi återkomma till senare. Ja, Okej, okay. ja. så det finns inte på det sättet. På samma sätt som Nej. till exempel Iran Vanje finns. Precis. Vi har ett lägre värde. Ja, eh, vår tolkning är ju att eh, makt av appelemanget eh, betaktas på det sättet och Ska vi, ja. då, ska, då ska jag berätta lite en kul sak För lyssnarna och för mm. Den är Thomas Mattsson, alltså Expressens Chefredaktör, sa igår så här Han erkände även Att Expressen ägnar sig åt vit pixling. Men att han själv är motståndare till det Och därför ska ingen vitpixling Ha skett sedan hans, hans tillträde Som chefredaktör den 11 mars 2009 Alltså lite drygt ett år sedan. Vad är då vitpixling? Jo, om man nu lägger ut ett ett fotografi i tidningen På en mörkigad man Eller kvinna Då ska man vitpixla om man ska förvandla Denna mörkigade man eller kvinna Till en vit man eller kvinna Det är bedrägeri tycker jag Det är förfärligt, det är skrämmande Man blir ju urförvandlad när man läser På det sättet, de lurar oss bakom ryggen eh, Thomas eh, Mattsson Anser numera att vitpixlingen Inte är så bra utan man ska hellre undvika att publicera bilder med personer som har utländsk härkomst ha. han säger också pixling gjordes tidigare förvisso med goda motiv denne Matson är ju faktiskt måste jag säga en stor del av svenska folkets motståndare nu är det just tur på det sättet för Matson att den här lagen landsförräderilagen gäller inte under fredstid annars är det här uppenbart landsförräderi så har vi nu en liten den här kulla historien om, ja kula det är tragedin om eh, den 78-årige Ingers barnman Ahmad Akele som erkänner att han då har begått det här brottet han har slagit igen den 78-årige Inger därför att hon tutade på honom och att hon sa någonting olämpligt, jag vet inte vad hon sa men det är väl någonting som kränkte honom och han upplevde detta då som en attack Så kommer det Leif Silberskin allas svåran Leif Silberskin Kändisadvokaten Det är väl synd att kalla honom för brändisadvokat Därför han rör sig finare i kretsar så Men låt oss kalla honom för champagneadvokat Och hans enda avsikt är väl egentligen att finnas i tidningarna Men så säger han så här <tryck> Mitt intryck är att Det här är skötsam pojke <tryck> Förlåt mig Eh, skötsam pojke som hamnat i den här situationen på grund av olyckliga omständigheter och man ska naturligtvis fråga sig vilka olyckliga omständigheter det var därför omständigheten var ju den att han stod parkerad och blev tutad på och kallad för någonting det är olyckliga omständigheter det är en tragedi för alla parter där jag erkänner att det är en tragedi även för den dödsmisshandlade frun och den misshandlade mannen den här pojken Ahmed Hans inställning är att det är en ren och skär olyckshändelse. Han hamnade tyvärr i en situation som han inte kunde kontrollera. Han handlade oöverlagt och där därefter gav man sig därhen, säger leitz i mm. enligt Helsingborgs Dagblad. Ja, det här ska vi återkomma till. Vi ska ha första pausmelodi, men jag kan bara säga då att eh, den politiskt korrekta media kallar då den här killen för att eh, fattig, outbildad och arbetslös om det skulle då legitimera att man sänker moralribban då för, för vissa grupper utan vi vill vi vill döma alla lika alla oavsett etnicitet ja, vi ska återkomma till detta ämne efter vår första pausmelodi och eh, nu ska vi ha svensk kultur svenska eh, hedliga Hugo Alvén Eh, Norrköpings under dirigering av Niklas Vilén Ska nu framföra en svit från filmen Synne vid Solbacken En komposition från 30-talet och den heter Söndagsmorgon i skogen Varsågoda Ja kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD Din nationella röst i på 88 MHz i Stockholms närradio Och det stycke ni hörde nu det var vår allas Hugo Alvén, söndagsmorgon i skogen. Vi ska fortsätta med eh, samma ämne här som eh, Lennart pratar om här. Och eh, jag kan ju passa på att lägga in här hur man förvränger begrepp. Eh, man kallar flyktingbarn. Eh, som kommer från utsatta länder, förutsätter jag. Då är det alltså 17-18-åringar Med skäggväxt och basröst Sen om en, en etnisk svensk Jag anser att vi finns alltså eh, Är en 15-16-åring Med knapp fjun på hakan Möjligtvis kommit i målbrottet hon, eh, En kriminell sådan Honom kallar man för man Så det är ju, det är ju... Det här börjar nästan bli att För omvärlden skrattar åt oss Och reser utomlands så säger jag Att jag är från Schweiz numera så, Sen det här med svensk Det har, det har ju blivit ett missbrukat ord eh, Vi anser ju då att Svensk är man när man Känner sig som svensk och uppfattas som svensk Och ni, har ni papper penna Gå in på min artikel Eller snarare manifest på mankultur.blogspot.com. Mangkultur.blogspot.com Då står det om det här men det ser ni ofta här i, i media här. Svensk fängslad i Libanon Den svenskan hette Eli Salibi Och hade kommit till Sverige på falsk pass Efter att ha deserterat från den libanesiska armén Svensk dömd till fängelse i Turkiet Svenskan hette Ramazan Kisil och Erkud Svensk anklagad för kuppförsök Svenskan hette Seido Isifu Svensk misstänkt för tysk jätteron. Svensken är en kriminell libanes som dömts för bankrån i Libanon. Fem svenska är gripna på Cypern. Svenskarna är afrikaner bosatta i Sverige. Svensk fängslad för spioneri i Somalia. Svensken heter Mohammed Jama. Terrordömt svensk kan få livstid i USA. Svensken heter Osama Kassir och har presenterat sig själv som Osama Bin det lejemördare. USA, svensk USAs fånge. Och det var då Mediges Ali som alla känner till svensk misstänkts för flygplanskapning svensken heter Karim Chatty detta gör ju då svenskarna till världens eller bland världens mest kriminella folk i förhållande till, till folkmängden varsågod att fortsätta? tacka jag ska fortsätta med den här Ahmad Akille Akille eh, som slog ihjäl 78 år i är inga. så eh, du, eh, spaningsledaren eh, het, het, heter Tommy Lindén och han har då sagt så här Beträffande eh, familjen Akile Genom att ge sken av att man är Ett offer räknar man med Att man ska få bättre Utförhandlingsposition Det är det du går ut på eh, Och eh, nu har han Johan med för det Det var nämligen eh, enligt hd.se Är den en man i det mångkulturerade Malmö som har fått nog han har således anmält Tommy Lindén till justitieombudsmannen för kränkning. I anmälan står det att uttalandet ju anmäls eftersom det medverkar till att sprida en negativ bild av invandrare. Jo, det tror fan att man, att, man, att, att man får negativ bild när man slår igen en 78 år dam. För bråk om en parkeringsfass. Det, det, det är inte klart. Nå, no, vi fortsätter. Ehm... Um, till hård i sig och sen är det lite chatt som felciteringar och sådana saker. Och så kommer eh, det. Eh, sedan eh, avslutningen på det här, sedan mordet har nu den häktade Achman Akile och hans familj överrösts med förståelse från muslimska grupperingar. Bland annat gick alla invandrarorganisationer samman under vårdagen och fördömde de påstådda kränkningarna som Achman och hans. Eh, anser sig vara utsatta för från arga svenska. samtidigt enades invandrarföreningen också att kalla dödsmisshandel för en olycka Nå, det var det hela om Ahmad ja så kan det gå Ja, eh, redan år 2005 skrev Maurice Rojas i samband med så kallade pojksträcket i Ronna det var väl eh, Jerzy Sanetje som kallade för pojksträcket Eh, då polishuset besköts alltså vet vi om det med automatvaben men på den matt då skriver Mauricio Rojas eh, under rubriken invandrarnas tystnad om brott ett svek mot demokratin att invandrarna har ett centralt ansvar i kampen mot våldet och kriminaliteten det är dags för oss att bemyndiga ta ansvar för våra liv och börja bekämpa dem bland oss som bryter mot lagen mycket kan vi klaga på och det har vi också gjort Men nu är det vi själva som ska ransaka oss Av oss själva nu är det är vi som måste sluta med detta Självdestruktiva blundande Och denna solidaritet med dem som bryter Mot lagen och missbrukar Sveriges vilja Till öppenhet och bejakande av mångfalden Vi skulle kunna sätta stopp för många Små och stora illdåd som begås I segregerade bostadsråden Vi måste bryta med detta Förödande medleperiets tystnad Som skyddar dem som skadar oss mest vi som inte föddes i detta land vi som en gång som flyktingar eller invandrar fick komma hit skrev alltså Mauricio Rocha 2005 som är rakryggad person som då hade hoppats på en ministerpost i nya regeringen 2006 men fick inte det av Maud Olsson om, om jag inte är helt ute och seglar. Han tröttnade på detta och bor nu mera i Spanien. Så att vi tyvärr då duktiga rakryggade personer orkar inte Boka kvar i vårt vackra land här. Ja, kära lyssnare. Nu ska vi ha pausmelodi nummer två. Nu går vi västerut. Då går vi till Norge och då ska vi höra på Edvard Grieg. Eh, en sito i nummer två, Opus 55. Den är uruppförd 1876. Här framför av BBC, Scottish Symphony Orchestra under dirigering av Jersi Maximuk. Och stycket som vi ska föra heter Pergunds hemkomst. Varsågod. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD Din nationella röst i eten på 88 MHz Och det, ni tycker ni hörde nu så var det Per Günns hemkomst av Edvard Grieg eh, Jag som är berörd tidigare här Att eh, vänstern har alltid en förmåga att eh, släta över brott Och med att det är då eh, arbetslöshet och det är lågutbildning och det är segregering och, och de är ju intresserade av orsakerna Och det tycker jag, orsakerna kan man ta reda på Men det, är, det instämmer jag Men det är ju ingen ursäkt för ett beteende Jag vet ju många eh, svenskar som nu i dessa lågkonjunkturtider blivit arbetslösa Skulle de då tända eld på hus och slå sönder bilar och råna och skyltfönster Och... Det liksom ligger det, utanför deras villaste fantasi. Och det skriver även då eh, Mauricio Rocha. Så alltså det fick han ju mycket på eh, pelsen på för det. Då. Att han menar att det, vissa, att det ingår i vissa kulturer. Att ett, ett, ett beteende... Klarar man... Eller kommer man från ett, ett krigshärat land så har man ju en helt annat utgångsläge. Om, om nu jag ska hitta en förklaring till det hela. då Men man kan ju inte säga att det är svenskt att bete sig på... På detta sättet Nu ska vi gå vidare till nästa ämne ordet är dit, Lennart Varsågod Tackar. Jag har en fråga faktiskt Jag vet inte om den är så himla lämplig Att, att, att ställa så här i radion För man får ju vara försiktig Hör jag lärt mig Och jag är en gammal man, jag är 64 år Och jag har ett omfattande bibliotek hemma Och så har jag en bok från 1923 Som man njuter av att läsa Teckningarna och hur man såg saker och ting på den tiden av en kille som hette Ossian Eriksson. tror jag är Eriksson Eriksson. Den boken heter Negerglädje. Får man säga Neger nu för tiden? Nu som är insatt Staffan. Eh, ja, det beror vi på vilket sammanhang då. Om eh, Teppas Fågelberg säger det så är det ju okej. Okay ah. Men eh, vi får nog inte säga det. <laughs> vi får inte säga det va? Nej, men, jag men... vet inte. Vi är inte lika inför lagen tydligen här då, så att eh, Eh, det de har ju ett Negativ klang då Den amerikanska motsvarigheten Så att man, man förknippar det med slaveriet Så att jag, jag föredrar att inte använda det ordet faktiskt Därför står ja, det Vad ska jag göra med min bok? Den heter ju Negerklän. Ja, okej. Okay. Men det var 1923 Man får väl ta det för vart var sak har sin tid så att säga. Jag kan behålla den menar du Ja du får ha den kvar Ja jag lägger inte beslag på den mm. ja, ursäkta, men, ursäkta den avvikelsen ja, men, Med mening att genera dig Men, men, <laughs> men fortsätt Till copt och the point, okay, okay, vi to the point. Jag har två ämnen Som jag tycker jag skulle Nu, nu är för tillfället här Att och, och vara med i en radioutsändning För första gången i mitt liv kan jag berätta Jag är lite nervös Men det två ämnen det är vår skola och vår polis Alltså eh, vår skola Tycker jag idag den är omänsklig Och den är obegriplig För många elever och det är en stor tragedi Lite omänskligheter kan man leva med eh, Man får väl hitta Vänner och kärlek på annat håll än i skolan Men att den är obegriplig för många elever Det tycker jag är en nationell Katastrof Man vet inte vad man utbildar sig till Då menar gymnasieskola Och grundskola Den röda tråden saknas Frågan är varför och till vilken nytta Vi ska plugga, den är obesvarad Skolans uppgifter Måste ju vara att utbilda Våra barn och ungdomar Till att möta samhällets behov och krav Så att de är välkomna ut i livet Så att de inte bara skuffas undan Som arbetslösa och får några kronor att överleva på För då går det åt skogen med vårt land Då blir ungdomarna förbannade Med detta tycker jag De är inte komna till världen för att vara någon Andra klassvarelse eller sådana saker Utan de ska gå ut och leva, le och ha kul i livet Arbeta, betala skatt och göra rätt för sig Då först har man ett, ett, ett värdigt liv anser Skolan får absolut inte vara grogrund för kriminalitet och framtida arbetslöshet Till exempel om någon nu förstör undervisningen om Ska den omplaceras direkt till en specialklass För att så småningom slussas ut i samhället som en duglig medborgare det är skolan och polisens plikt att hålla skolan ren från våld, knark, modding och skadegörelse Så har vi ett exempel här i Munkfors Högstadieeleven vid Forsnässkolan i Munkfors har en längre tid utsatt både elev och personal för hot och våld Det har skolan löst genom att, genom att kalla in uniformerade säkerhetsvakter för att patrullera och garantera ordning på skolan hur man nu kan garantera Ordning på skolan När man inte får ingripa Vid eh, våld och sådana mm. saker Det är förskräckligt tycker jag Att skolan är så försvarslös Att man låter eleven vara kvar Och tillkalla ett dyrt vaktbolag Istället för att omplacera den här förbannade slingen 9 av 10 skolor Brister i sitt arbete Med kränkning och mobbning enligt BO Så nu ska jag tala allvar Med de svenska eh, kommunerna Så är det mm. Eh, som det är nu så flyttar man ju på den mobbade och inte den som ja. mobbar så det är ju helt fel i, i signaler eh, jag kan gå berätta historiskt perspektiv här att eh, mina föräldrar föräldrar på 20-talet gick i skolan på 30 och då var det ju penalism eh, då var det ju eh, kadaverdisciplin och eh, många har väl sett den här filmen Hetzt om är stiger i huvudrollen det vill man inte ha självklart en tiden tillbaka själv gick jag i skolan då på 60-70-talet då tycker jag det var en bra balans mellan den där elever det fanns några astrofiler kvar och så var det de som var i den här flumvänster då, men de flesta låg ju här i mitten och det var en balans nu har ju pendelslaget gått åt andra hållet nu är ju många lärare mer eller mindre rädda för sina elever och det är problem med mobiltelefoner och eh, där håller jag med Jan Björklund att man måste höja läraryrkets status eh, jag mycket håller med om Jan Björklund, det är han och Niamco Saboni som jag tycker är bra ministrar men ibland funderar jag på om Jan Björklund om det är mycket snack och lite verkstad det måste ju hända någonting också Jag nu har vi kommit till halvtid eh, då ska vi alltså gå österut här, nämligen till Finland och då har, vem har vi där? den store Jean Sibelius, ska ni få höra ett, ett mycket vackert pampigt som jag spelat tidigare här på Radio Esti det är alltså Kareli, sviten, opus 11, det är komponerat någon gång 90 talet framför av Iceland, symfoniorkester under dirigering av Petri Sakari, och då är det Intermezzo ur Karelia sviten var så goda. Ja, kära lyssnare ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD, din nationella röst i på 8.8 MHz. Och det vackra och pampiga stycken ni hörde nu så var det inte mindre än Jean Sibelius Intermezzo ur Karelia sviten framförd av Iceland Symphony Orchestra. Och Lennart, ordet är ditt. Tackar. Jag ska kanske först be eh, om ursäkt för, till lyssnarna Och till också Staffan ja. Att det har mig några svårdomar under, <laughs> under det tidigare Mina tidigare inlägg det, jag. Är, det, ja, En har du hört Men jag vill om ursäkt att Det är inte min mening att stära Och bete mig illa <laughs> eh, Och så har jag då eh, En sak till som ligger mig varmt om hjärtat Och det är naturligtvis Vår livsviktiga polis jag Har fått dåligt rykte och på, på två håll Dels anser många att polisen inte ska finnas Vi ska inte ha någon polistat Folk ska kunna göra lite grann hur de vill Därför folk är nämligen vettiga och kloka Och kan hantera sin frihet Det tror inte jag eh, Och sen finns det de då som anser att det är för mycket polis Som man ska kunna demonstrera Och slå, och slå ner folk hur som helst Utan att man ska få några straff eh, Det tror jag heller inte på Jag tror att polisen är livsviktig Får jag läsa en liten En liten eh, mejlkorrespondens jag hade med en kille, en journalist heter Bussebrink, där jag frågade honom hur kan man i all sin dag polisen tillåta att vid en demonstrationen i Malmö en person är misshandlad misshandlas framför polisens ögon och polisen ingriper inte då svarar han så här det är en klok kille, Bosse Brink alltså, väldigt trevligt svar Eh, då svarar han så här att Polisen kan då ingripa och agera utifrån bestämmelser i polislagen Vilket man inte gjorde Argumentet är att grundlagens bestämmelse om yttrandefrihet, mötesfrihet kommer först Och det ska stora ordningsproblem eller fara för allmän säkerhet För att man ska ingripa mot en demonstration som är i beviljas tillstånd Men en annan fråga är förstås varför man inte ingriper mot individer som utför brott till exempel misshandel. Och Jag blir lika förbannad som tidigare. Alltså, man kan säga så här: att etablissemanget tycker väl att de har gjort rätt, att de ska tillåta det och inte det. Men min fråga är då så här: till, till, till det här etablissemanget att undra hur den misshandlade mår. Vad är det som smärtar mest? Skadorna efter misshandel eller känslan av att kunna bli misshandlad framför svensk polis som väljer att bara se på? Sådana saker gör mig lite tokig, alltså. Förövarna trivs säkerligen utmärkt med sin fantastiska rättighet att fritt kunna misshandla svensk medborgare i osyn om svensk polis. Så har jag också en annan artikel här vid kommunalrådet Torkild Strandberg, folkpartist, som, som säger så här i dagens nyheter den 4 april om krona. Vi har lyckats få ner våldsbrotten genom en massiv satsning på polisen i yttre tjänst, säger kommunalrådet. Det är perfekt, det är precis vad vi tror Att är det mycket poliser så drar man sig för att det går våldsbrott mm. Och det är inte så att man vill ha poliserna för polisens egen skull Man vill ju ha poliser för att man ska kunna fritt gå på stan Man ska kunna ta ut pengar på bankomat i Göteborg Utan att få en kniv i sig Och man ska eh, kunna promenera hem från fester och sådana saker utan att bli våldtaget mm. Det här händer idag Och det finns ingen polis närvarande det, det, det, det, det, det är ett litet ämne som ligger med väldigt varmt Att, att, att verkligen försöka att propagera för att Polisen är bra eh, Men polisen sätter ju ett bra betyg på sig själva Att de löser 50% av grova brott eh, Och då kan man ju säga så att det är tur att de inte valde att bli kirurger <här> <här> Så det är ju inte ett speciellt bra betyg man, man ger åt sig själv faktiskt på det sättet. Ja, jag tycker vi kör vidare med nästa pausmelodi här. Och då ska vi faktiskt hylla Drottning Margherede av Danmark eh, som fyllde nu 70 år igår. Och då har jag valt ett eh, passande stycke där av Hans Christian Lundby även kallad Nordenstraus en komposition från 1866 framförd här av Tivolis symfoniorkester under ledning av dirigent Giordano Bellingkanti Litt klingklang till festen Varsågoda Ja det var Litt klingklang till festen av Hans Christian Lundby, Norden Strauss tillägnad vår drottning Margarete av Danmark som igår fyllde 70 år Jag kärle lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio ST Din nationella röstligheten på 88 MHz Och nu Lennart, nu blir det Koranen, varsågod <laughs> Tack det, det, det är ju så att jag har länge um, umgått med den tanken att jag är lurad. Jag är lurad av etablissemanget och jag är lurad av etablissemanget både politikerna och medias och journalisterna. Man har då sagt till mig hela tiden att vi har religionsfrihet. Koranen och muslimer och kristna och präster och imamer är lika värd. Vi ska pinnas alla i vårt samhälle. Och det här med de här hemska muslimerna som många kallar för hemska De är inte alls hemska, de är väldigt fina människor De är fyllda av kärlek mot oss De är med i samhället Som någon sa så här. Vi är, som en imam sa i tidningen häromdagen Vi är en del av det svenska samhället då, då, då finns det egentligen bara en sak att göra Det är att ta reda på Är de en del av vår svenska samhälle? Är de en del av våra traditioner och friheten om samma värde av kvinna och man Att ingen ska hedersmördas Våldtas Och att man, man ska ha samma lön för samma arbete Och båda, både kvinnor och män Är fria människor Att tycka vad de vill Alla muslimers källa Det är Koranen Det finns inget annat än Koranen. I Guds Den barmhärtige förbarmarens namn Nu läser jag Koranen Så det här är, citat, det är inte som jag hittar på då står det i andra suran, alltså suran det är motsvarigheten till kapitel. I andra kapitlet, vers nummer ett, så slås det fast att detta är skriften. Det råder inget tvivel om den, en vägledning för de gudfruktiga. Den som tror på det fördolda för bönen och dela med sig av vad vi om. Och den som tror på vad som nedsänds till dig och vad som nedsänds före dig och är förvissade om att det tillkommande och visade om det tillkommande livet Dessa är vägledningar åtnjutning av och vägledning och sån här, Ja dessa är de lyckliga Det är muslimer, de är lyckliga Så kommer vi oss otrogna Och vi är inte så himla lyckliga Det måste jag säga här Vi är så otrogna Det är ju alla utom den rätt eh, Muslimen som har eh, Koranen som ledstjärna. Nu kommer vi till oss För dem som är otrogna är det förvisso likgiltigt om du varnar den eller icke? Det tror jag Gud har förseglats deras hjärtan och öron och över deras ögon är en täckelse. Ja, den väntar ett förfärligt straff. Det är vi. Det. Detta straff ska vi få bara för att vi är vi. Och det här predikas då fritt i bland imamer i deras moskéer. Att vi är otrogna. Vi os väntar ett förfärligt straff. I svenska moskéer. Också. I svenska moskéer i Malmöte bor och mm. alltihopa. Alltså. Mm. Och sedan så är det på det sättet att den som då. Mohammed Bengt som finns det någon filosof som heter som man kan läsa om på internet, han har då konverterat till islam. Och där, där står det står de om honom och hans, om, om hans gelika att bland människor finnas det som säger vi tror på Gud och den yttersta dagen är hur det icke-tro. Det vill jag bedraga Gud och den som tror Men bedraga, bedrager blått sig själva utan att märka det. I deras hjärta är krankhet Och Gud förvärrar krankheten för den Ja, den väntar ett plågsamt straff För att det gör god Så det ska man ju passa sig Speciellt om man är kvinna och konverterar till islam För då har man inte mycket att säga till om nej, det är Nej, tvärtom mm. Ha ett litet passus till att jag, jag blir Får, okay. Får, Fortsätt, tjatig eh, Då är det på det här sättet att Bestriverna ska strida mot oss Speciellt om de är angripna Kommer vi tillbaka till den 79 damen Som tydligen angrepp Ahmed eh, Genom att eh, tuta på honom Och att eh, kalla honom för något olämpligt Striden för Gud ska ha sak Mot dem som strider mot er Men angriper nej. Gud älskar förvisso ej det angripande men om man är angripen, då står det i vers nummer 187, fortfarande i andras uran. Är, döden den var helst i påträffen den, och driven den ut från varje plats från vilken de driver ut er. Tillfrestelse är värre än dråp, men striden ej mot den vid det fridlysta templet, med mindre än det strida mot er där städes, och strida de mot er så döden den, sådan var det det lön. Ja, det var hårda bud som Mosesnan tappade stentavlar på foten, brukar jag säga. Och det står ju hemskheter även i Bibeln, öga för öga, tand för tand. Det farliga med det här, alltså var sak har sin tid, och det här är ju skrivet på 600-talet, och Bibeln är ju ännu äldre, att för vanliga muslimer eller vanliga kristna då så, så är det ju ingen fara utan det här är ju, faran blir ju att de här, de här skrifterna tolkas bokstavligt men för vettiga kristna och vettiga muslimer vi med respektive koranen så omtolkar man det i, i dagens eh, civiliserade samhälle då, att man man har ju till och med eh, nu går jag inte på kyrkan så ofta men man har det vår, man har ju man byter om orden till mildare, så att det låter mildare. Det jag inte gillar som vi har gjort att vi har tagit bort salmenfädnas kyrka. Det är en del av vårt kulturarv. Då. där har man gått för långt åt andra hållet. Då. Men vad, vad, vad säger de den kommentaren? Jag säger så här att alltså den svenska kyrkan är. är, är Pacificerat kan man säga man, mm. man har klippt av vingarna för man ska ju komma ihåg en gång i tiden för 500 år sedan att man brände oskyldiga barn och eh, kvinnor och så, för att vara häxor och sådana plågade dem, steglade dem allt möjliga att mm. för mm. kyrkan på. men den är pacificerad vi kan ta den vid ett annat tillfälle mm. om 50 år till exempel ska mm. vi börja titta på vad som står i Bibeln med det är ja. att det står så här. Tolka och tolka som du säger Döden den var helst i påträffande mm, mm. Ayan Hirsi Ali Den för detta holländska parlamentsledamoten Med ursprung från Somalia Tror jag Som var då kompis med Theo van Gogh Som blev mördad Hon menar ju att kristendomen har utvecklats Men den var ju eländig då Inte minst på 14 talet Under inkvisition Och korstågen Var väl ännu tidigare men den har utvecklats Hon menar att islam står kvar På en medeltida nivå Den har inte utvecklats Men jag menar Koranen och Bibeln blir ju farliga När man tolkar dem bokstavligt Vilket ett fåtal gör Men det som jag tycker är sorgligt är att för moderata Sympatiska muslimer Så tyvärr så representeras de ofta Av fundamentalister Och det är ju en katastrof Ja, kära lyssnare, nu ska vi ha pausmelodi igen här. Och nu går vi ännu längre västerut till USA. Så har vi ett stycke där komponerat av Victor Herbert. Det är ett stycke suite av Cernades. En komposition från 1920-talet. Framförd av Paul Whiteman, hennes orchestra, his concert orchestra. Det är alltså en inspelning från 1928. Varsågoda, Spanish heter stycket. Varsågoda. Spanish! framför av Paul Whiteman and his orchestra i en inspelning från 1928 Ja, kär lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Din nationella röstheten på 88 MHz i Stockholms närradio Och eh, det var jättefina inlägg här, Lennart Och vi brukar ju äta en bit mat efteråt Men du har inte tid för du är inom resebyråbranschen Och det vet du ju att vad som har hänt med, med den och med flygbolag i den här katastrofen på grund av vulkanutbrottet på Island. Och då kan jag passa på att beröra lite grann här som genom mina specialämnen som handlar om den svenska dumheten här nu. Vi lyssnar på P torsdag morgon. Vulkanutbrott på Island omöjliggör flygtrafik någon om Skellefteå, var det då? Nu är det ju över i Europa, vad jag förstår. Stoft kan förstöra motorerna. Journalisten frågar resenärerna om det är befogat verkligen att flygtrafik, flygtrafiken ligger nere i något i stil med detta. Då att man ska ställa krav på flygbolag att de ska fly. Liksom resenärerna svarar på ett ja, någorlunda vettigt sätt. Jag hade svarat så här, nej nu flyger vi jo, vi får hoppas att stoftet far in i motorerna och trasar sönder dessa och att vi stöter och gärna tar vi med oss några hus också, då blir allting perfekt. Dum fråga får dumt svar. Hur kan man i ställa en sån fråga? Det, det, det begriper inte jag. Ja, eh, i dessa kristider här, jag kan ju faktiskt nämna här lite om, om eh, A-kassa. Jag har ju faktiskt själv blivit drabbad av det här. Jag är ju partisk i målet här. Men om arbete erbjuds i andra änden av Sverige då måste detta sökas annars dras A-kassan in fast man inte ens ärhållit A-kassa på flera månader om det är lång Så som man har rätt till. Man drar alltså in på något som är fiktivt. Myndigheterna ställer krav på medborgare men inte på sig själva. Hedliga, äldre medborgare utnyttjas på detta viset. På kriminella ställs inga sådana kvar. Krav, det tas för givet att dessa ska försörjas av hedliga medborgare. Som har fullt skå att få sin egen ekonomi att gå ihop. Eh, sen kan vi nämna här att Karin Jämtin, Socialdemokraterna, Sten Nordin, Moderaterna ska samregera i Stockholms stad om SD kommer in. Ja, det, det är ju. Ja, så går det till, numera jag. Eh, ja, kära lyssnare. Eh, vi har så här. Vi har en, en partiorgan som heter SD Kuriren. Där går ni in och läser på Jimmy Åkesson, dömer ut de nya reglerna för anhöriginvandring. De nya reglerna för anhöriginvandring, trädde kraft den 15 april. Reglerna innebär att vissa invandrare måste kunna visa att det inte är helt bidragsberoende och att de har en lämplig bostad innan de får ta hit en anhörig från utlandet. Men Jimmy Åkesson säger att det är slag i luften och det finns så mycket undantag. Så att det här ger ingen effekt alls, menar vår partiledare. Sen är det färre sydsökande till Norge. Och sen har vi då hemskheter som berörde i början av programmet. Det är att Sverigedemokrater och SDU är överfallna på gymnasieskola i Lund. Detta har då medfört att... Bland annat i samma veva att STU har anmält 20 skolor till justitieombudsmannen för att det tillåter besök av alla partier utan SD. Men jag kan ju läsa lite grann här om överfallet här i Lund då när representanter från Sverigedemokraterna och STU. Idag alltså besökte gymnasieskolan Spiken i Lund för att hålla ett bokbord de blev överfallna av en grupp vänsterextremister. Vänsterextremisterna som enligt uppgift från skolledningen inte hade någon anknytning till skolan omringade det närvarande Sverigedemokraterna uppträdde. Mycket hotfullt. Till slut stormade extremisterna bokbordet och stal partiets trycksaker. I samband med detta attackerades också Sverigedemokraterna fysiskt. Bland annat fick riksdagskandidaten Kent Ekerod motta en spark. Mot kroppen och samhället ser mellan fingrarna på detta och detta ska vi i ändra på när vi hamnar i en maktposition. Vi ska göra allt för detta att vi ska bemöta alla lika. Ja, kära lyssnare, vill ni skriva till oss så har vi adress SD, box 20085 10460 Stockholm och det går, går gärna in på vår hemsida, sveddemokraterna.se och partiorganet radio SD. SE och ring gärna till kansliet 0850 50 00, 00 50. Ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström och ljudtekniker Georg Vi ska nu självfallet avsluta den här sändningen med vår valupptakts melodi skrivna och framförda av paret Linus Bryden och Thomas Ringdal så Eh, Lena Struve, jag är jättekul att ha dig här. Det har varit mycket intressant och ett nöje att få lyssna på dig. Jag hoppas att eh, du kommer tillbaka. Tackar. Eh, och denna Struve och Staffan Armer tackar då för den här gången med, vi är på gång nu, med byden Ringdal från Korpöga. Varsågoda. På återhörande. Hej då. Hej då.